O no dia 27 de abril na história, 1915, o navegador Fernão de Magalhães foi morto aos 41 anos em uma batalha contra nativos nas Filipinas durante sua expedição de circunnavegação do globo terrestre. 1940. Uma rodata dupla inaugurou o estádio municipal do Pacaembu, em São Paulo. No primeiro jogo, o Palestra Itália venceu o Coritiba por 6 a 2. Na sequência, o Corinthians fez quatro gols em cima do Atlético Mineiro, que marcou dois. 1945. A Força Expedicionária Brasileira ocupou a cidade italiana de Collecchio durante a Segunda Guerra Mundial. 1956. Roque Marciano, campeão mundial de pesos pesados no boxe, se aposentou aos 32 anos e 49 lutas invictas. Em 1978, o presidente afegão, Sardar Daout, foi assassinado por rebeldes comunistas, iniciando a instabilidade política que culminou com a invasão soviética em 1979. Esses são os fatos que fizeram o dia 27 de abril entrar para a história. Tenham todos um bom dia.